Misterele Parisului Pista 30 Când amanta lui marțial ajunse la punctul cel mai înalt al insulei de unde putea vedea cele două maluri ale Senei, Nicolas, mama lui și Tărtăcuţa erau deja departe. Convinși că izbutiseră în îndoita lor crimă, se duceau în gravă mare la braț Roșu. Tot în acel moment dispărea un om care, ascuns într-o adâncitură a malului, mascată de cuptorul de Ipsos, asistase fără a fi văzut la această scenă, crezând ca și și că dublu omor se comisese. Acest om era Jacques Ferrand. Una din bărcile lui Nicolaas se legăna, legată de un țăruș, în locul unde se urcase în luntre gurista și doamna Serafin. Abia părăsise Jacques Ferrand cuptorul de Ipsos, ca să se ducă la Paris, că domnul de Saint-Rémy și doctorul Griffon, Trecură în grabă podul la Snier, alergând spre insulă, socotind că vor ajunge acolo cu ajutorul luntrei lui Nicolaș, pe care o văzură de departe. Spre marea ei surprindere, ajungând la casa familiei Marțial, lupoica găsi ușa încuiată. După ce o depuse sub bolta de viță pe floarea Mariei leșinată, se apropie de casă. Cunoștea fereastra odăilu Marțial. Marei fu fumirarea văzând obloanele acelei ferestre acoperite cu plăci de tablă și întărite pe din afară cu doi drugi de fier. Ghicind pe de -o parte din adevăr, Lupoica scoase un strigăt puternic, răsunător și început să cheme din toate puterile pe marțial. Nu-i răspunse nimeni. Îngrozită de această tăcere, Lupoica a început să se învârtească, să se învârtească în jurul casei ca o fiară sălbatică, o femeie care adulmecă și caută, mugind, Intrarea vizuinei unde este închis masculul, după multă trudă găsi intrarea în care era închis, marțial amantul ei. De asemenea și floarea Mariei fu transportată în bucătărie lângă foc când domnul S. Remy și doctor Grifon, care sosiseră cu luntrea lui Nicolas, intrară în casă și îi dădură cele mai trevincioase ajutoare. După o jumătate de oră, floarea Marie, care nu-și revenise încă în simțiri, era dusă în casa contelui, culcată într-un pat bun și supravegheată cu grijă maternă, de grădinărea sa doctorului Griffon, cărei ei se asociase și lupoaica. Doctorul făgădui contelui saint din ce în ce mai plin de atenție pentru guristă, că va reveni chiar în aceea seară să o viziteze. Marțial pleca la Paris cu François și cu Amadin, lupoaica nu vrut să o părăsească pe Floarea Mariei, înainte de a o vedea în afară de primejdie. Insula rămăsese pustie Dom seiton fratele contesei Sarah McGregor se plimba nerăbdător pe unul din bulevardele vecine cu observatorul, când o văzu venind pe cucovai. Groaznica bătrână purta pe cap o bonetă albă și era înfășurat în marele ei șal roșu. Vârful unui stilet, rotund, gros și foarte ascuțit, trecuse prin fundul coșului de paie cel ținea de brața, acoperind mânerul acestei arme ucigașe care aparținuse învățătorului. Tom Seyton... Nu observase că Chioapă... Acum, părinte, dacă îngăduiți, prietenul meu va expune planul pe care l-a stabilit definitiv. Tăre ce ești atât de îndatoritor, prietene, citește numai dumneata mai bine, cruță-mă această osteneală, te rog. Nu, nu, nu, nu, nu. Îmi faci o adevărată plăcere să te aud exprimând tu însuți nobilele sentimente care te-a călăuzit creind această instituție. Fie. voi citi. Polidorii de multă vreme complicele lui Jacques Ferrand cunoștea crimele și tainicile gânduri ale acestui scelerat. Astfel că nu-și putu reține un surâs crund, văzându-l să citească nota dictată de Rudolf. După cum vedem, prințul dovedea o logică inexorabilă în pedeapsa ce o dădea notarului. Desfrânat îl chinuia prin desfrânare, lacom prin lăcomie, fals prin falsitate. Căci dacă Rudolf îl alesese pe acest preot venerabil să fie executorul restituirilor și al ispășirii impuse lui Jacques Ferran, a făcut-o ca să-l pedepsească de două ori pe notar, care prin ticăloasa lui ipocrizie a dobândit stima și afecțiunea naivă a bunului abate. Nu era oare într-adevăr o cruntă pedeapsă pentru acest criminal înrăit să fie constrâns a practica virtuțile creștinești pe care le smulsese atât de des? <hie> Mai e de dat o lovitură. <gângângâng> Cred că pe socoteală acestei cuconițe am drăpit-o noi pe guristă de la fermă. <gângâng> Dacă plătește bine pentru o afacere nouă, n-am decât de câștigat." Apropindu-se de cucuvaie pe care o revedea pentru prima oară de când contemplarea întâmplarea de la tavernă, Chipul pulsare exprima acel dispreț, acel desgus pe care oamenii dintr-o anumită clasă îl resimt atunci când sunt nevoiți să aibă de-a face cu mizerabile pe care îi folosesc ca unelte sau complici. Tom Seaton, care până atunci se pretase cu mult zel uneltirilor criminale ale surorii sale, deși le socotea fără șanse de reușită refuzase să mai joace acel rol infam, consimțind totul să pună în legătură pentru ultima oară pe sora lui cu Chioara, fără să vrea și să se amestece în nobile planul ce le urzeau amândouă. Neputându-l recâștiga pe Rudol pentru dânsa, rupând legăturile sau afecțiunile care erau scumpe, Contesa spera, după cum a mai spus-o, să-l inducă în eroare pe într-o înșelătorie nedemnă, a cărei reușită ar fi putut împlini visul acestei femei încăpățânate, ambițioase și crude. Sarah voia să-l convingă pe Rudolf că fata pe care o avusese cu dânsa nu murise și în acest scop să-i substituie o orfană în locul copilului lor. Știm că Jacques Ferran a refuzat categoric să intre în acest complot cu toate amenințările sale. În schimb, se hotărâ să facă să dispară pe Floarea Mariei, pe de o parte de teama destăinuirilor cu pe de altă parte din cauza insistențelor stăruitoare ale contesei. Dar aceasta nu renunțase la planul ei, fiind aproape sigură că îl va corupe sau îl va speria pe notar, în clipa în care va găsi o fată capabilă să joace rolul ce voia să îi încredințeze. După un moment de tăcere, Sarah spuse cu Uh, ești destul de îndemânate, de discretă și de hotărâtă. Îndemânate că, da, ca o mai hotărâtă ca un dulău, mută ca un pește, ia-o pe cucuvaia așa cum a făcut-o deavolul ca să fie la dispoziția dumitale, dacă se va putea și cred că se va putea. Cred că am pus bine mâna pe tânăra țărancă, acum închisă pentru două luni la sandaza. <hie> oh, Nu mai e vorba de ea, ci de altcineva. După pofta dumitale cu coniță, mai bani să iasă din ceea ce îmi propui și vom fi alături ca două degete ale unei mâini. Îmi de desigur, oamenii din popor, oamenii nenorociți, nu? Sunt mai mulți din ăștia decât milionarii Hai de unde la slavă Domnului, e o mizerie strășnică la Paris." Oh, trebuie să-mi găsești o orfană săracă și mai ales una care să-și fi pierdut părinții de mică. Mai trebuie să fii drăguță, să ai o fire blândă și să nu aibă mai mult de 17 ani. O astfel de orfană nu e greu de găsit. Sunt atâți copii părăsiți, nu? Avem, avem slavă, domnule. Dar ea spune conința mea, pe guristă ai uitat-o? E tocmai ce-mi trebuie. ți aduc? Dar ce e aia guristă?" aia pe care am răpit-o de la Bucheval." Ți-am spus că nu mai e vorba de dânsa." Dar asculte-mă și mai ales să, să mă răsplătiți pentru bunul meu sfat." Dacă vreți, o orfană blândă ca un miel, frumoasă ca ziua și care să n-ai 17 ani, nu-i așa? Ea e foarte bună! Da, fără îndoială. E bine, luați pe guriţi dacă nu o să iasă de la închisoare. tocmai ce trebuie pentru că ar fi de comandă. Fiindcă avea vreo 6 ani când ticălosul de Jacques Ferrand, Mm, sunt zece ani de atunci, mi-a încredințat-o oferindu-mi o mie de franci ca să scape de ea. Doar mi-a adus o turmenie care acum în închisoare la Losfort, spunându-mi că fără îndoială e un copil pe care cineva dorea să se descotorosesc sau să-l să dea drept mort. Spui Jacques Ferrand? Notarul Jacques Ferrand? Ți-a încredințat acea copilă? Dar nu știu ce ți-a turburat așa conița mea. E totuși foarte simplu. Sunt zece ani de atunci. Turmenie, o veche cunoștință, mi-a spus, vrei să părți de grijă unei fetițe care trebuie să dispară?" Fie în crapă sau că trăiește, n-are importanță. E de câștigat o mie de franci, ai să ai un copil. Ce o să vrei mai mult? Acum 10 ani? Da, 10 ani. O fetiță blondă? Da, o fetiță blondă. Cu ochii albaștri? Ce, ca albăstrelele. Oh. Și ai. În cea care la fermă. De! Îmi băgatul la șan Trebuie să spun că nu-mi închipuiam deloc să o regăsesc la țară. Oh! Doamne! Doamne! Oh! Căile tale sunt de nepătruns, Mă închină în fața proniei tale! Oh, dacă o asemenea fericire ar fi cu putință, dar nu, încă nu pot crede, ar fi prea frumos, nu? Vino. Și Sarah o locu cu pași grăbiți înaintea bătrânei. La capătul ei urcă câteva trepte care duceau la ușa unde era un birou elegant și mobilat. În clipa când Cucuvai era gata să intre, Sarah îi făcut semn să rămână afara. Apoi Contesa trase clopotul din răsputere. apărut un servitor. Îi spuse că nu e pentru nimeni acasă și să nu intre nimeni. Servitorul ieși. Pentru mai multă siguranță, Sarah trase și zăvorul. Cucuvai auzise ordinul dat servitorului și o văzuse pe Sarah închinzând ușa cu zăvorul. Intră! Intră repede, te rog, aici și închide ușa! Cucuvaia intră. Deschizând în grabă sertarul unui sacrin, Sarah scoate un cufăraș de abanos pe care îl puse pe un birou în mijlocul camerei și făcu făcut semn cucuvei să vină lângă ea. Cufărașul avea mai multe sertare suprapuse care conțineau bijuterii și pietre scumpe. Sahrah era atât de grăbită să dea de fundul farașului, încât aruncă repede pe masă conținutul casetei pline cu coliere, brățări, diademe, în care rubinele, smarandele și diamantele străluceau cu mii de scânteieri. Cucuvaia rămase înmurmărită. Era în armată, era încuiată singură cu contesa și fuga îi era deci asigurată. Un gând diabolic i-a trecut prin minte. Dar ca să execută această nouă ticăloșie, trebuia să scoată stiletul din coșul ei și să se apropie de Sarah, fără a-i deștepta bănuielile. Cu perfidia unui tigru care se trăiește și înaintează pe nesimțite spre sprada lui, bătrâna se folosi de faptul că Sarah era ocupată ca să facă pe neobservate ocolul biroului care o despărțea de victimă. Cucuvaia începuse această manevră trădătoare, dar fu nevoită să se oprească brusc. Sara scoate dintr-o cutie din fundul dublu un medalion, se aplecă peste masă, îl întinse cu cuvelii cu o mână tremurătoare și îi spuse. „Uite te te rog, la portretul ăsta. Da, ea e, ea e, e, fetița care mi-a fost încredințată. Parcă o văd când mi-a adusă turmenie cu părul ei blond, când înțat, pe care i am tăiat imediat și... L-am vândut bine. Pe legea mea. Oh, o recunoști, e deci. sigură că este ea. Oh, te implor să nu mă înșeli, să nu mă înșeli. E, spun cu căni nu încap îndoială. E că și cum aș avea înaintea ochilor. Acum seamănă și mai mult cu portretul ăsta. Dacă i-ai vedea-o bine, ai fi de atâta hanșimănare. Sarah nu scoase nici măcar un strigăt de durere, aflând că fica ei trăise părăsită în mizerie timp de zece ani. Nici o remușcare la gândul că ea însăși o smulsese din pașnicul adăpost pe care Rudolf îl găsise. Această mamă denaturată, nu puse nicio o întrebare, nu aruta nici cea mai mică îngrijorare cu privire la complitul trecut al copilului ei. Nu, la Sarah, ambiția înăbușise de mult sentimentul matern. Știi să scrii?" O întrebă deodată Sarah pe Cucuvaie și, dând la o parte cu mâna cu fărașul și bijuteriile, deschise o mapă așezată în fața cărimării. Nu, doamne. Nu știu să scriu. Zău, nu știu." Nu-i nimic. Voi scrie eu, după cum îmi vei spune. Ai te rog, povestește-mi toate împrejurările în care, în care fetița a fost părăsită." Și Sarah, așezându-se într-un fotoliu în fața biroului, luă un condei și făcu sem cu cuvelei să se apropie. Ochiul bătrânei scânteia. În sfârșit... Era în picioare lângă scaunul sarei. Aceasta plecată peste masă se pregătea să scrie. Voi citi cu glas tare și îmi vei spune unde am greșit." Da, doamne da, bine." Și cucuvaia pândea pe furiș cele mai mici mișcări ale contesei. Apoi își vârâ mâna dreaptă în coș ca să ia stiletul fără a fi văzută. Contesa început să scrie. De că, dar întrerupându-se și întorcându-se spre chioara care apucase între timp mânerul pumnalului, Sarah adaugă În ce o epocă ți-a fost predată această copilă? În luna februarie 1827. Și de către cine? De către... Chiar turmenie, e acum la pușcărie, la Roșford, da. doamna serafin menajera notarului îi încredințease fetița. Contesa început să scrie și citi cu glas tare. Declar că în luna februarie 1827, numitul Cucuvaia scoase stiletul și îl ridicase să-și lovească victima între umeri. Sarah se întoarse iar. Cu covaia ca să nu fie surprinsă, își sprijini cu grabă despetează teaza fotoliului mâna dreaptă în care ținea pumnalul și se aplecă să răspundă la întrebarea următoare: Am uitat numele omului care ți-a încredințat copilul. Pierre Tourmenier. Pierre Tourmenier? Așa? Actualmente în pușcăria de la Roșfort? Mi-a predat copilul pe care îi fusese încredințat de către menajera lui. Contesa nu putu termina. Cucuvaia, după ce lăsase să-i cadă coșul la picioare, se arunca supra contesei, cu tot atâta repeziciune cât și furie, cu mâna stângă o apucă de ceafă și apăsându-i obrazul pe masă, cu mâna dreaptă îi stiletul între ume. Această crimă groaznică fusese executată atât de fulgerător, încât contesa nu scoase niciun țipăt și niciun vaet. Aceeași lovitură ca a învățătorului dată bătrânului din strada Diurul, încă una care nu se va mai vorbi și-a încheiat socotelile și cu cuvaia grăbită să strângă brijuteriile pe care le aruncă în coș, nu-și dădu seamă că victima mai respira. Crima și hoția, odată săvârșite, groaznica bătrână deschise ușa cu geamuri, dispăru repede în aleea cu copaci verzi, ieși pe portița ce ducea în străduță și ajunse pe terenul viran. Lângă observator lua o trăsură care o conduse la braț roșu, pe Champ-Élysée. Vădva Marțial, Nicolaas, tatăcuța și Barbiron, dăduse întâlnire după cum știm, cu cuvelei, în cuibul acela de hoț ca să jefuiască și să ucidă pe mijlocitoarea de diamante. Mersul grăbit al Chioarei, ca și crima pe care o comisese, îi congestionase fața hidoasă. Ochiul ei verde scânteia de o bucurie sălbatică. Șontorogul venea după ea, sărind și șchiopătând. În clipa când cobora ultimele trepte ale scării, fiul lui braț roșu, din răutate ștrengărească, puse piciorul pe tivul rochii cucuveirii. Cucuvaia, neputându-se, ține de rampă căzun genunchi cu ambele mâini întinse, scăpând prețiosul ei coș, din care alunecă o brățară de aur împodobită cu smaralde și perle fine. Cucuvaia, zdrelindu-și în cădere degetele, l de jos brățară care nu-i scăpase vederii a șontorogului. Se ridică și se aruncă furioasă asupra șchiopului care se apropie de ea cu un aer ipocrit zicându-i. Eh, doamne, da' ce ți-ai scrântit piciorul, mamă scumpă? Fără a-i răspunde, cucuvaia l-apucă pe șontoroc de păr și aplecându-și obrazul asupra lui, îl mușcă sălbatic. Sângele sășni sub mușcătura ei. Lucru ciudat. Șontorogul, cu toată răutatea lui, cu toată că simțea o durere cumplită, nu scoase niciun vaet, niciun strigăt. Își terse obrazul însângerat și spuse cu un râs forțat. <gântu -i> Mi-ar plăcea că altădată să nu mă mai săruți cu atâta foc, mamă scumpă. Broscui, răutăcios ce ești! Ce mi-ai pus piciorul pe fusta mea, mă? Eu? Dar ce-ți jur că n-am făcut-o în adins buna mea, Cucuvaie. Niciodată n-am vrut să-ți fac vreun rău. Te iubesc prea mult, asta e. Pot să mă baș, să mă îmbrânces, să mă muști? Îți sunt credincios ca un bircățel." Înșelată de ipocrizie șontorogului, cucuvai al crezut și-i spuse. Perfect! Dacă te am mușcat fără să fii vinovat... Atunci asta să fie pentru toate câte le-ai meritat, banditule. E, haide, trăiască veselia. Azi n-am pică pe nimeni. Dar unde-i pungașul de tatătul? În casă. Vrei să-l Nu. Marțiale au venit? Nu încă. Atunci am să cobor până la păcătosul de învățător. Am ceva de vorbit cu el. Ea vroia să coboare în pivnița învățătorului pentru a ascunde deocamdată comoara și nu pentru a se bucura potrivit obiceiurile ei de chinurile noi sale victime. În timp ce cobora primele trepte ale scării, șontorogul îi făcu un nou vânt și cucuvaia se răstogoli până în brațele învățătorului. Șontorogul puse mâna pe coșul cu bijuterii. Învățătorul atât aștepta să pună mâna pe cucuvaie. Lupta dintre învățător și cucuvai era surdă, înveșunată, fără o vorbă, fără un țipăt. Numai din timp în timp se auzeau găfuieturile sau răsuflarea înăbușită care însoțește întotdeauna eforturile violente. Jontorogul, așezat pe treapta de piatră, porni atunci să dea din picioare în ritmul specific spectatorilor nerăbdători să vadă începutul reprezentației. Apoi dădu dunchiot tocmai ca obișnuiții galeriilor teatrale bulevardiere. Hei! Cortină, piesa, muzica. Uh, acum o să fac din tine ce vreau. Și tu o să... Uh. Mai tare, mai tare că nu se aude. Mai tare. Oh, poți să mă musc cât vrei, cât poftești. Te țin acum cum vreau. Așa? Acum, ascultă! Și rogule, Chiamă pe tată tu! Cheamă pe tată tu, la ajutor! Ajutor! Degeaba strigi, degeaba strigi, că ești în mâinile mele. Taci cu și ascultă. Mai întâi vezi tu, de când cu ferma de la bucurești. Când mi-au apărut în fața ochilor toate crimele noastre, s-a petrecut în mine o schimbare ciudată. Da, m-am îngrozit atunci de cruzimea mea din trecut. Întâi nu ți-am înghiduit să, să o chinuiești pe guristă, dar asta încă nu era lucru mare. Încătușându-mă aici, în pivniță, făcându-mă să îndur frigul și foamea, dar scăpând de tine mai lăsat cu totul pradă gândurilor înspăimântătoare. Oh, tu nu știi ce înseamnă să fii singur. Oh, te mir, cucuvaie, că mă auzi vorbind așa, a? Dacă aș fi continuat să mă amețesc, fie prin alte sângeroase nelegiuiri, fie prin beția sălbatică a vieții din ocnă, niciodată nu s-ar fi petricut în mine această schimbare fericită. oh știu prea bine, dar singur dar orb, roz de nemușcări care nu iartă la ce să te gândești, la noi crime, cum să le săvârșești, la o evadare, dar cum să evadezi și dacă aș evada unde m-aș duce, ce aș face cu libertatea? Mă, trebuie să trăiesc de acum înainte între noapte eterne, între spaimele căinței și groaza de nălucirile care mă urmăresc, câteodată totuși o rază slabă de nădejde lucește în mijlocul tenebroaselor mele. Un moment de liniște vine după orele de zbucium. Mă, câteodată izbutesc lung spectrele care mă înconjoară, opunându-le amintirilor unui trecut cinstit și pașnic, întorcându-mă cu gândul la primii ani ai tinereții, ai copilării mele. Din fericire vezi tu, cei mai scelerați au cel puțin câțiva ani plini de pace și de puritate pe care îi pot opune anilor de crimă și de sânge. Nu te lași ticălos! Cei mai perverși dintre oameni au avut parte de candoarea, gingașa, copilării, au cunoscut splindele bucurii ale acestei vârste. Astfel, câteodată ți-o repet, resimt-o mângâierea marnică, zicându-mi, sunt în ceasul de față sortit disprețului tuturor, dar a fost o vreme în care eram iubit, în care eram ocrotit, fiindcă eram bun și nu făceam rău nimănui. Uai, sunt silit să mă refugiez în trecut. Când pot, numai acolo, numai acolo găsesc liniște. Uite, vezi tu, salvatoarea înrăurirea acestor gânduri este atât de puternic încât furia mea se potolește, curajul, forța, voința îmi lipsesc ca să te pot pedepsi. Nu mi-e dat să-ți sângele, nu! Ar fi o crimă să-ți să văr sângele. Și-mi sunt de ajuns trei strigoi, și apoi cine știe, poate într-o zi o să te căiești și tu. Asta te sperie! Ei bine, fi liniștită, nu o să le vezi nici tu, nu vei vedea fantomele, mie milă de tine, te voi orbi, vei fi ca mine, fără vedere. Apoi învățătorul nu mai raționă, nu mai vorbi, se puse pe lucru, răgând ca o fiară care nu ascultă de decât de instinctul sălbatic al distrugerii, din voluptatea de a distruge. Șontorogul înghețat de groază din pricina scenei demențiale care stase fără să vadă, zări deodată mai mulți oameni purtând lanterne, coborând în grabă scară. Într-o clipă, pivnița a fost invadată de mai mulți agenți de siguranță, în fruntea cărora se afla Narcis Borel. Niște gardieni municipali întregeau grupul. După o rezistență îndârgită reuși să-l aducă în sala scunda a Cârciumilu, braț roșu, o încăpere întunecată luminată de o singură fereastră. Acolo se aflau cu cătușele la mâini și sub o pază strictă, Barbilon, Nicola, Marțial, mama și sora lui. Fuseseră arestați în clipa când o târau pe mijlocitoarea de diamante ca să sugrume. După câteva clipe, văduva și tărtăcuța, însoțită de doi agenți, se urcau într-o trăsură ca să fie duse la saint Lazar. Barbilon, Nicola și Braț Roșu furăduși la închisoarea Force. Învățătorul fudus dus la depozitul prefecturii de poliție, unde erau celule destinate temporar alienaților mintali. Câteva zile, după asasinarea doamnei Serafim, moartea cuvelei și arestarea bandei de răufăcători surprinși la braț roșu, Rudolf se duse în casa din strada templului. Precum a mai spus, vrând să se întreacă în șiretenie cu Jacques Ferrand, să descopere crimele lui ascunse, să-l silească să le repare, și să-l pedepsească fără cruțare în cazul că, prin iscusință și ipocrizie, mizerabilul a reușit să scape de sancțiunea legilor, Rudolf adusese dintr-o închisoare din Germania o metisă, nedemna soție a negrului David. Sosit în ajun, această creatură, pe cât de frumoasă, pe atât de perversă, pe cât de încântătoare, pe atât de primejdioasă, primise îndrumări amănunțite din partea baronului de grun. Am văzut din ultima discuție a lui Rudolf cu Madame Pipel că aceasta o propusese cu multă dibăciei doamnei Serafim, ca servitoare la notar în locul lui Zei Morel. Menajera se arătase binevoitoare față de aceste recomandări și făgăduise să stea de vorbă cu Jacques Ferrand, ceea ce și făcuse în termeni cât se poate de favorabil pentru Cecil. Aceasta se întâmplase chiar în dimineața zilei în care doamna Serafim fusese în ecată. Rudolf venea, deci, să se intereseze de angajarea Ceciliei. Spremarea lui Mirari, intrând în loja portarului, îl găsi pe acesta culcat, deși era 11 dimineața, și pe Anastasie, lângă patul lui, întinzându-i o băutură. Află de la ea că, cu oarecare greutate, totuși Cecil fusese angajată de către Jacques Ferrand. Foarte bine, doamnă Pipel! Nu mă uit, făgăduiala! Iată ce ți-am promis, dacă reușești să găsești un loc acestei biete fete, care mă cam încurca. Așteaptă până mâine, perla locatarilor măi, fiindcă domnul Feran poate se răzgândește când mă duc de seară cu sesil la el. Ce zici? Nu cred să se răzgândească, dar ea unde e? Învădăița care ține de apartament comandantului, așa cum ai cerut. Nu se mișcă de acolo, e resemnată ca un miel. Rigolet, apărând la intrarea lojei, puse capăt discuției. Oh, tocmai veneam la dumneata vecino. Fii bună și așteaptă-mă o clipă. Nu uita să o conduci pe Cecil di seara la domnul Ferran. N-avea nicio grijă, domnule Rodolf. La șapte va fi instalat acolo. Acum că soția lui Morel poate să o umble, o să rog să păzească partea, fiindcă Alfred n-ar vrea nici ruptul capului să rămână singur." Bujorii din obrajii Rigoletei păleau din ce în ce mai mult. Chipul ei fermăcător, plin de frăgezime, ovalul perfect începea să se subțieze, înfățișarea ei atrăgătoare, de obicei atât de însuflețită de viuaie, Devenise gravă și chiar mai tristă decât fusese la întâlnirea ei cu Floarea Mariei, la poarta închisorii San Lazar. Cât e bucuroasă sunt că te întâlnesc vecine! Mm. Am atâtea să-ți spun! Mai întâi, vecino, cum te simți? În primul rând, ia să vedem! Oh, fața asta frumoasă! E mereu roză și veselă, nu? Vai nu, te găsesc cam paridă. Nu cumva lucrezi prea mult? Oh, nu, domnule Rudolf, te asigur că m-am obișnuit să lucrez ceva mai mult ca până acum, arăt astfel numai de supărare. Mamne. de câte ori îl văd pe bietul germen, mă întristez tot mai mult. E tot atât de abătut? Mai mult ca oricând, domnule Rudolf, și ceea ce e dureros este că tot ce fac pentru a le îmbărbăta, se întoarce împotriva mea. Parcă e un făcut. Dar despre ce e vorba? Iar de pildă, mă duc să-l văd și să-i duc o carte pe care mă ruga să-i o procur Fiindcă era un roman pe care îl citeam împreună în timpul fericit al vecinătății noastre Așa Când a văzut cartea, a izbucnit în plâns Asta nu mă miră, era firesc Vezi bine, amintirea serilor noastre atât de liniștite, atât de plăcute la gura sobei în odăița mea Față de viața cumplită din închisoare Bietul germen, e foarte dureros. Fii pe pace, vecinul. Când germen va ieși din închisoare și nevinovăția lui va fi recunoscută, își va regăsi mama, prietenii și va uita curând lângă ei și lângă dumneata aceste cumplite momente de grea încercare. Hai, da, dar până atunci, domnule Rudolf, o să se zbuțime și mai mult. Și apoi asta nu e tot. Dar ce mai e? Fiind singurul om ce în mijlocul acelor bandiți, aceștia o pică pe el, fiindcă nu poate fi la fel cu ei. Gardianul de la vorbitor, un om foarte cum se cade, mi-a spus să-l sfătuiesc pe germen în interesul lui să fie mai puțin mândru, să caute, să se apropie de aceștia merei. Dar el nu poate. E peste puterile lui da. și tremur ca într-o zi sau alta să nu-i facă vreun rău. Ai, oh, dar vezi că nu mă gândesc decât la mine. Și uitam să-ți vorbesc de guristă De guristă? Da, alaltă îi ducându-mă să văd pe Luiza la Saint-Lazare, am văzut-o Pe dom... Da, domnule Rudolf La Saint-Lazare? Eșe de acolo cu o doamnă în vârtă. Oh, e imposibil Te asigur că ea era vecină. Poate că te-ai înșelat Nu, nu, deși era îmbrăcată țărănește, am recunoscut-o numai decât Era tot frumoasă, deși cam palidă Și avea același surâș blând și trist de odinioară E la Paris? Fără să fiu un științat, oh, nu, nu, nu vine să cred. Dar ce căuta la San Lazar? Ca și mine, să vadă vreo ținută, desigur. M-am oprit să stau de vorbă cu ea puțin. Numai că doamna în vârstă, care în dovășea, părea atât de ursă și de grăbită. O cunoaște dumneavoastră pe guristă, domnule Rodolfo. Da, desigur. Atunci nu mai încape nicio îndoială. De dumneavoastră mi-a vorbit. De mine? Da, cine? închipuiește ți că-i povesteam nenorocirile lui Ize și a lui Jermei. Așa. Amândoi atât de bune, atât de cinstiți și persecutați de acel josnic domn Jacques Ferrand. ferindu mai spune, după cum e recomandat, că te interesezi de ei. Așa. Atunci, Gurista mi-a recomandat că dacă o persoană mărinimasă pe care o cunoștea ar afla de soarta nenorocită și nemeritată a acestor doi prietenei mei, le-ar veni, desigur, în ajutor. Așa. Am întrebat-o de numele acestei persoane și te-a numit pe dumneata, domnule Rudolf. Ia. Cu siguranță că e ea. Îți dai seama că am fost foarte mirate amândouă de această descoperire sau de această asemănare de nume. Așa că ne-am făgăduit să ne scriem dacă Rudolf al nostru era una și aceeași persoană. Și pare că așa este. Da, e drept că m-am interesat și de această biată copilă. Dar ceea ce-mi spui de prezența ei la Paris mă surprinde în așa măsură încât dacă nu mi-ai fi dat atâtea mănunte despre revederea voastră, Aș fi fost convins că te înșeli. Dar te las, vecină. Ceea ce mi-ai spus cu privire la guristă mă, mă silește să te părăsesc. Hm. Să fii tot atât de rezervat în privința protecției pe care niște prietene cunoscuți o vor acorda lui Izei și lui Germain când va sosi momentul. Păstrarea secretului este mai necesar ca oricând. Dar spunem, ce mai face familia Morel? Din ce înțe ce mai bine, domnule Rudolf, mama și-a revenit pe deplin. Copiii se întremează văzând în ochii. Foarte bine. Toți îți datorează viața, fericirea. Ești atât de darnic cu ei. Dar mor Morel, cum îi merge? Oh, mai bine. Am avut vești despre el ieri. Din timp în timp, pare că are momente de luciditate. Sunt speranțe bune că se va vindeca de nebunia lui. Mm, Așadar, curaj, vecino și pe curând. Nu ai nevoie de nimic? Te ajung banii cei câștigi din munca dumitale. O, oh, da, domnule Rudolf. Lucrez puțin și noaptea. Dar nu e mare pag, bă, aproape că nu mai pot dormi. Te las, vecină. Curând nădăjuez că frumoșii dumitale orchi vor deveni vioi, obrajii ți se vor îmbujora și cântecele dumitale vor fi din nou mai vesele. ei dar fi așa cum spui, domnule Rudolf. Adio, veține. Adio. Rudolf, neputându-și explica faptul că doamna George o adusese sau o trimisese pe Floarea Mariei la Paris fără să-l vestească, se duse acasă spre a trimite un curier la ferma Bucăval. În clipa când intră în strada plume, zări o diligență oprindu-se în fața casei. Era mărf care se înapoia din Normandia. Gentilomul se dusese, după cum se știe, să dejoace proiectele sinistre ale mamei vitrege a doamnei Darville, și ale lui Bradamanti complicele ei. Fața lui Sir Walter Murph exprima satisfacție. Coborând din trăsură, dădu -unea din servitorii prințului o pereche de pistoale și lepădându-și lunga lui redingotă de călătorie, fără a-și mai schimba hainele, îl urmă pe Rudolf, care nerăbdător intrase în apartament. Vești bune, meu înseñor, vești bune! Mizerabili sunt demascați! Domnul de Orbine, salvat! m stremez tremez la timp, să știți! Dacă mai întârziam un ceas, ar fi săvârșit o nouă crimă! Și doamna Darville? E fericită că a recâștigat dragostea tatălui ei și e fericită că a sosit la vreme mulțumită sfaturilor dumneavoastră pentru a-l salva de la o moarte sigură! Așa că Polidori... A fost și de asta dată demnul complice al doamnei Roland! Dar ce monstru această mamă vitregă! Ce sângere, Ce cutezanță! Și acest polidori, ah, Monseniore, ați avut câteodată bunăvoința să-mi mulțumiți pentru ceea ce numeați dovezile mele de devotație. Am recunoscut întotdeauna dovezile de prietenie ce mi-ai dat dragul meu, Ei bine, Monseniore, niciodată n-am, niciodată această prietenie nu a fost pusă la o grea încercare ca în această împrejurare. Hmm. cum așa? Travestirile în cărbunar, peregrinările prin cartierul răufamat și... N-au însemnat nimic, monsenior, absolut nimic pe lângă călătoria ce-am făcut-o în acest infern și mai ales cu acest infernal polidori. Ce spui? polidori? L-am adus cu mine. Cu tine? Cu mine, monsenior. Judecați-vă rog ce tovărășie timp de 12 ore alături de omul, pe care îl disprețuie și pe care îl urăsc cel mai mult de pe lumea asta. Parcă aș fi călătorit în compania unui șarpe. Și unde e Polidori acum? În casa din Alea Văduvelor, sub pază bună și sigură. Nu s-a opus deloc să te urmeze? Ho, huh, deloc. L-am lăsat să între a fi arestat imediat de către autoritățile franceze sau a fi prizonierul meu în Alea Văduvelor. n o văit nicio clipă. Ai dreptate, e mai bine să-l avem astfel în mâinile noastre. Ești un om de aur, dragă măr.